Epilógus. A lojalitás. Kevin McBride belépett a folyosóról a mosdóba. Úgy érezte, teljesen lemerült. A többnapos utazgatás, izgalom, alváshiány megtette hatását. Elnézte a mosdókagylók fölötti tükörben fáradt arcát, és közben Deveró slusszpoényára gondolt, amely olyan talányos volt, mint a Delfoy jósda jövendülései. Vajon működött volna a Vandor projekt Project nagy terve? Léprement volna a szaudi terrorista vezér? Elküldte volna hű emberei tíz nap múlva Pesavárba, és azok telefonáltak volna neki, hogy az nsz lehallgathassa. Már késő. Zilic soha többé nem utazik sehova, csak egy amerikai tárgyalóterembe, onnan meg egy maximális biztonsági fokozatú börtönbe. Ami történt, megtörtént. Vagy tucatszor megmosta az arcát, aztán a tükörből visszanéző férfit vizsgálgatta. Hamarosan betölti az 57 hetet. 37 évet húzott le, december végén nyugdíjba vonulhat. Tavasszal majd megtehetik, amit régóta ígért Mollinak. A fiúk és a lányuk már elvégezte az egyetemet, karrierjüket építgetik. Szerette volna, ha a lánya meg a férje megajándékoznák egy unokával, akit majd halára kényeztethet. Addig is, amíg erre vár, megvehetik a nagy lakóautót, ahogy ígérte, és megnézhetik a sziklás egységet. Azt is tudta, hogy Montanában óriási pisztrángok várnak rá. Az egyik fülkéből most kilépett egy nála jóval fiatalabb ügynök, és kettővel alá mosni kezdte a kezét. A csapat egyik tagja. Mosolyogva odabiccent tettek egymásnak, aztán Megbright papírtörölközővel itatni kezdte arcáról a vizet. Kevin szólította meg az ifjú titán Igen? Kérdezhetek valamit? Kivele? Kis és személyes jellegű. Akkor legfeljebb nem válaszolok rá. Az a tetoválása balkarján, a letolt gatyával vigyorgó patkány mit jelent? Megbright még mindig a tükörben nézett, de most már két fiatal katonát látott maga előtt akik a sok bortól meg sörtől részegen vihorásznak a meleg Szájgoni éjszakában. Közben fehéren ég a petróleumlámpa, és dolgozik rajtuk a kínai. Két fiatal amerikait látott, akiknek ugyan elválnak útjaik, mégis olyan kötelék fűzi majd össze őket, amelyet soha semmi nem szakíthat el. Pár héttel azelőtt meglátott egy aktát, amelyben említést tettek a bal alkalra tetovált patkányról. Hallotta a parancsot is, hogy az illetőt meg kell keresni, és el kell tetetni lábalól. Visszacsúsztatta csuklójára karóráját, lehajtotta az ingóját. Megnézte az órán a kis dátumablakot. 2001. szeptember 10-ét mutatott. Nem mindennapos történet, fiam, mondta a borz. Nagyon régen történt. És valahol nagyon messze. Vége